Pán s Vámi. Svá svaté evangelie podle Lukáše. Když dne Ježíš učil, seděli kolem fajzové učitele zákona, kteří přišli ze všech možných míst Galiléji, i v Judsku a z Jeruzaléma. Moc Páně v něm působila, aby uzdravoval. Tu přinášli muži na lehátku člověka, který byl ochrnulý, a pokoušeli se ho vnést do a položit před něj. Když ho pro zástup lidí neměli kudy pronést, vystoupili na střechu a otvorem ve stopě ho i s lehátkem spustili do prostřed před samého Ježíše. Když viděli víru, řekl, člověče, odpůštej se těch hříchí, Učitel zákona a falizové začali uvažovat, co je to za člověka Dopouští se odouhání. Hříchy přece může odpouštět jenom sám Bůh. Ježíš poznal jejich myšlenky a řekl jim, o čem to v srdci uvažujete, co je snadnější říci, odpouštěj se ti hříchy, nebo říci, vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc odpouštět na zemích chříchy, řekl ochnulému: Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. A on před nimi hned vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a byl Boha. Všichni pojá úžas a byli Boha byl plný bázně a říkali, dnes jsme viděli něco podíhodného. Slyšeli jsme slovo Boží. Ti, kdo byli svědky této evangelijní události, kterého jsme slyšeli, zůstali ohromení. Že Ježíš tohoto nemocného, který se k němu dostal poněkud netradičním způsobem, hned neuzdravil a nejprve k němu pronesl svoje odpuštění. Člověče, odpuštěj se ti hříchy. Proč to Ježíš takhle udělal? Ježíš chce, abychom byli uzdravení, abychom byli slobodní. Podle mínění znalců zákona si Ježíš opovážlivě přivlastňuje moc, k tomu, kterou má pouze Bůh. Evangelista Lukáš však napsal, moc páně v něm působila, aby uzdravoval. On nemůže konat jinak. Ježíš plní ocov vůli a otec uzdravuje. Kdyby ti, kteří byli účastní této události, měli víru v Ježíše, dokázali by vidět všechny problémy lidstva jeho očima a pochopili by, že jeho odpuštění je mnohem potřebnější než cokoliv jiného, než zdraví, kdyby jsme byli konkrétnější. Ježíši jde o duši, protože duše je nesmrtelná. Dnes si připomínáme svatého Ambrože, cíkerního otce a biskupa. Zatý Ambrož se velmi snažil o prohloubení znalosti písma svatého. Hájil čistotu pravé víry proti Ariánům a z odvahu se stavěl i proti zneužívání císařské moci. Byl výmumným kazatelem a významným autorem mnoha teologických spisů a liturgických hybnů. Zatý Ambrož napsal, po z panenského lůna naplňuje Kristus svým světlem celý svět. Toto světlo má svítit všem, a však pochopí je pouze ti, kdo po pojasnosti věčného světla, která již nebude zastíněna žádnou nocí. Svatý Ambrž pochopil, jak je důležité mít čisté srdce, Abychom vnímali jasnost věčného světla, kterým je Kristus. Aby nás to upoutalo, aby jsme se dívali na to světlo. Na závěr dnešního údivku svatý Lukáš napsal: Všichni pojali úžas a byli Boha. Byl plný básně a říkali: Dnes jsme viděli něco podíhodného. Když bychom jim měli dnes nejenom, že viděli něco podihotného, a tak, aby jsme vele byli našeho nebeského Otce. Amen.